Kapitel 1. Minnets små lögner, hjärnans hyss och varför hippocampus är som en stressad bibliotekarie. Det finns något djupt komiskt med att det mänskliga minnet ofta beskrivs som en lagringsfunktion. Ungefär som Dropbox, fast mycket sämre, mer dramatiskt och med en märklig förmåga att hitta på saker som aldrig hänt. För enligt den officiella uppfattningen, alltså experterna, inte din kompis som minns att han gjorde mål i varje match i högstadiet, så funkar inte minnet som ett kamerachip. Det är subjektivt, det ändras, rekonstrueras och är ungefär lika stabilt som en Ikea-hylla man skruvat ihop utan manual. Och det där med att vi inte lagrar allt? Tack och lov. Om hjärnan sparade allt, då hade du gått omkring och kommit ihåg varenda gång du väntade på buss 4 i minusgrader eller exakt hur många minuter du spenderade framför kylskåpet för att titta lite. Det hade varit otärdligt. Istället har evolutionen bestämt sig för en betydligt roligare strategi. Vi sparar lite här och där och resten hittar vi på i efterhand. Det här blir extra tydligt i vittnespsykologi där man gång på gång upptäcker att människors minnen är ungefär lika pålitliga som en politisk valprognos veckan innan valet. Minnet är nämligen känsligt för suggestion, uppmärksamhet, hej gorillan på basketplanen och motivation. Det är därför två personer som upplevt exakt samma händelse kan återberätta den som om de besökt helt olika universum. Och då har vi inte ens börjat prata om plasticiteten. Hjärnans förmåga att omorganisera sig är en ren freakshow av biologisk kreativitet. Det är som om hjärnan är ett stort byggprojekt där någon ständigt går runt och flyttar väggar, byter kontor och bygger nya spiraltrappor utan att meddela någon. Till exempel bildar råttor fler synapser när de får leva i stimulerande miljöer. Råttor får alltså fler hjärncellskontakter av att leva ett rikt liv. Precis som människor, det är bara att i vårt fall heter det gå en keramikkurs och börja med kallbad. Men plasticitet har också en mörk sida. Barn i understimulerande barnhem fick permanenta kognitiva skador för hjärnan behöver kärlek, interaktion och någon att kasta makaroner på under middagen. Det är tragiskt, men det visar hur formbar och känslig hjärnan är. Sen har vi den där biten om att neuron kan nybildas i hippocampus. Länge trodde man att hjärnan sa grattis till dina nyfödda neuroner en gång på BB. Och sen var det tack och hej. Men nej, hippocampus håller faktiskt igång en liten intern babyboom livet igenom. Så nästa gång du glömmer något, skyll inte på att du inte kan lära dig längre. Skyll på den riktiga boven. Not enough sleep. Och kanske en allmän ovilja att stänga TikTok vid rimlig tid. När vi ändå är vid hippocampus. Tänk dig hippocampus som en stressad, extremt kompetent bibliotekarie- som hanterar alla våra episodiska minnen. Första skoldagen. Första kyssen. Första gången du insåg att du aldrig skulle fatta ekvationer med tre variabler. Allt detta sorterar hippocampus in i järnbarkens miljoner hyllsystem. Och det är därför skador på hippocampus orsakar episka problem- som hos det berömda fallet H.M. Mannen som fick delar av sina tidninglober borttagna- och sedan inte längre kunde bilda nya minnen. H.M. kunde alltså lära sig spel som Tower of Hanoi- snabbare med övning- men han mindes inte att han någonsin spelat spelet. Det är ungefär som att varje gång du går till gymmet- så tror du att det är första gången- men du märker att du blir starkare och undrar- wow, vilken naturbegåvning jag är. Det här beror på att procedurminnen- motoriska färdigheter, inte ligger i hippocampus, utan i cerebellum, basala ganglierna och motorkortex. Det är därför du kan cykla även om du inte minns vem som lärde dig cykla. Och ibland önskar man ju att man kunde vända på det. Alltså minnas vem man dejtade 2017, men glömma hur man cyklar. Men hjärnan jobbar inte så. Vi måste också prata om arbetsminnet. Det är som din hjärnas ramminne, fast med mer attityd och mindre lagringsutrymme. Det fokuserar på det du gör just nu och släpper allt annat med samma entusiasm som en tonåring som släpper tvättkorgen på golvet. Det består av en central exekutiv, visuospatialt skissblock, episodisk buffert och fonologisk slinga. Fonologiska slingan är den som gör att du kan upprepa ett telefonnummer för dig själv, vilket alla över 25 fortfarande gör eftersom ingen under 25 ringer någon överhuvudtaget. Och sen har vi långtidsminnena. Dessa märkliga arkivskåp där vissa lådor är prydliga som färgsorterade bokhyllor och andra lådor är, ja, som skrubben där du slänger allt du inte vill se. Här skiljer vi mellan deklarativa och icke-deklarativa minnen, explicit och implicit, episodiska och semantiska och inte minst habituering och sensitisering. Hjärnans motsvarigheter till att vänja sig vid sin partner som tuggar högt habituering eller bli mer och mer irriterad på att ens partner tuggar högt sensitisering. Det är fascinerande hur olika dessa minnen fungerar. Semantiska minnen är fakta, typ att Stockholm är Sveriges huvudstad. Episodiska minnen är upplevelser, typ känslan när du för första gången inser att erkännandet jag tycker om dig kom ut i helt fel tonfall. Procedurminnen är färdigheter, typ att kunna knyta skorna eller svepa en öl snabbare än din kompis. Och perceptuella minnen är små genvägar i hjärnan som gör att du känner igen objekt utan att behöva tänka för att spara processorkraft till viktigare saker som att undra om du verkligen skickade det där mejlet. Och mitt i detta har vi amygdala, hjärnans drama queen. Den lagrar emotionella minnen och är experten på rädsla. Det är amygdala som får dig att hoppa högt när du hör en ballong smälla. Även om du är 42 år och egentligen har koll på läget. Men bäst av allt är kanske hjärnans stora partytrick, att minnen inte ligger på ett enda ställe. Det var detta Carl Lashley försökte hitta, en grammet minnesplatsen, men utan framgång. Och då får man ju sympati, för vem har inte letat efter sina nycklar i hela lägenheten och tänkt, det här måste väl finnas någonstans? Spoiler, minnen är utspridda. Och hippocampus placerar ut dem i cortex som om den vore en administratör som fördelar jobb till hundratals avdelningar. Och detta är bara början. Minnet är ett kaos, men ett fantastiskt och ibland hysteriskt roligt kaos. Kapitel 2, hjärnans känslostormar, amnesins märkliga mysterier och varför din amygdala är som en överdramatisk säkerhetsvakt. Och minnet är hjärnans mest skvallriga granne så är känslorna dess mest dramatiska släkting. Och mitt i det känslomässiga kaoset sitter amygdala, en liten mandelformad klump i tinningloben som beter sig som en säkerhetsvakt på en nattklubb i Visby vecka 29. Alltid på helspänn, ständigt redo att kasta ut dig för något som kanske är farligt. Som en plastpåse som blåser förbi. Eller en granne som hostar. Amygdala är nämligen helt central för emotionella minnen, speciellt rädslan. Klassisk betingning, den där Pavlov-grejen, gäller inte bara hungriga hundar, utan även oss människor. Koppla en ton till en obehaglig upplevelse och plötsligt hoppar du till varje gång du hör just den tonen. Tack vare Amygdala, detta drama-alfa-huvud, som är övertygad om att världen är en non-stop-skräckfilm. Men känslor och minnen, de jobbar ihop hela tiden. Det episodiska minnet, det som lagrar berättelsen om våra liv, är helt beroende av hippocampus. Så när hippocampus jobbar som bäst, då är det som att den skriver dagbok. Datum, plats, känslor, dofter, allt. När hippocampus däremot skadas, då händer något av det mest förvirrande man kan tänka sig. Låt oss återvända till fallet H.M. Stackars Henry Molaison, Mannen som på 50-talet gjorde det som bara den modigaste människan skulle våga, lät kirurgerna ta bort hans hippocampus på båda sidor. Det hjälpte mot hans epilepsi, men förstörde hans förmåga att bilda nya minnen. Tänk dig att varje dag vakna och känna varför känns allt nytt och samtidigt göra enorma framsteg i motoriska färdigheter som om du vore en naturbegåvning. Trots att du inte minns att du tränat en enda sekund. Allt detta för att procedurminnen lagras i cerebellum och basala ganglierna, inte i hippocampus. Det fascinerande är att H&M ändå kunde bli betingad och till och med primad typ se ett ord och senare känna igen fragment av det trots att han inte kunde minnas upplevelsen av att ha sett ordet. Hjärnan är alltså inte bara en bibliotekarie- utan ett helt bibliotekssystem- där vissa avdelningar är öppna dygnet runt- även om andra är nedstängda för renovering. Det är kanske därför många hjärnforskare- pratar om minnessystemen som olika åldrar- på en evolutionär tidslinje. Procedurminnen är gammalmodiga, reptilhjärneaktiga- episodiska minnen däremot- de där detaljrika, personliga berättelserna- är mycket yngre- och kräver en snyggt uppkopplad hippocampus plus hjärnbark -kombo. Små barn har därför knappt några episodiska minnen- eftersom hjärnan inte är färdig mogen. Det är därför du inte minst din treårsdag- även om din mamma än visas med att berätta hur du grät- för att du ville ha tårtan innan gästerna kom. Och som om det inte vore nog- kom forskningen på spatiala minnen och ba- förresten, hippocampus är också en GPS. Taxichaufförer i London som kör The Knowledge- den legendariska utbildningen där man lär sig varenda gata i hela staden får faktiskt större hippocampus ju längre de har jobbat. Den växer. På riktigt. Deras hjärna bygger ut sin GPS-modul. Och råttor som navigerar labyrinter gör samma sak. Det var här O'Keefe och Moserpard kom in i bilden och fann platsceller, rutnätceller, gränsceller och huvudriktningsceller, alltså hjärnans egen inre karttjänst. Det är nästan löjligt hur mycket av hjärnans tid som går åt till att hålla koll på vad vi är. Som om hjärnan konstant mumlade Har vi satt oss fel på bussen? Är vi vilse? Var är utgången i det här Ica Maxi? Men allt är inte prickigt, gulligt och neurovetenskapligt mysigt när det gäller minnet. Nej, för nu kommer vi till det riktigt dramatiska. Amnesier. Retrograd amnesi. Att tappa minnen från före en skada är klassiken. Man kan inte minna sin barndom, sin ungdom sin första mobiltelefon den där man spelade Snake på men anterograd amnesi oförmågan att skapa nya minnen är ännu mer mindbending det är som att ens tillvaro är en konstant trailer utan att själva filmen någonsin rullar igång och så har vi TGA transitorisk global amnesi som är som att hjärnan tar en paus går ut för att röka kommer tillbaka efter några timmar och säger okej, okay, okej, okay, jag är här nu, vad missade jag? det är helt ofarligt men otroligt märkligt man vet inte om det beror på migrän, syrebrist, stress- eller bara hjärnans version av att blås kärmen. Och som om det inte räckte har vi demenserna- där Alzheimers är drottningen av kognitiva tragedier. Proteinklumpiga beta-amyloider och neurofibrillära taunistan- sabbar kommunikationen i hjärnan som om någon lagt tuggum i alla eluttag. Hippocampus drabbas tidigt- vilket förklarar varför just episodiska minnen försvinner först. Man kan minnas gamla sånger- men inte vad man åt till frukost, eller om man åt frukost. Sen finns Korsakoff-syndrom, där människor med långvarigt alkoholmissbruk får B1-brist och börjar konfabulera. Konfabulera låter som något charmigt, typ improvisationsteater. Men det betyder att personen hittar på minnen utan att veta om det. Det är som om hjärnan säger, information saknas, vi hittar på något trevligt- och så står patienten och berättar att han var på semester i Norge igår trots att han legat på sjukhus i tre veckor. Hjärnan hatar luckor. Den fyller dem hellre med fanfiction än lämnar dem tomma. Och som en grand finale kommer de psykogena amnesierna, dissociativ amnesi, bortträngda minnen, identitetsförlust. De där fallen där hjärnan bestämmer att något är så jobbigt att den helt enkelt låser dörren till det rummet och kastar nyckeln. Det pratas inte mycket om det i kurslitteraturen, men det finns beskrivet och dokumenterat. Vad allt detta visar är att minnet är en stabil funktion, utan en förhandling. Ett samarbete. Ett slags relationsterapi mellan hippocampus, frontalloberna, amygdala och resten av hjärnan. Ett minne är inte en inspelning, det är en rekonstruktion. Mer som en film baserad på verkliga händelser än verkligheten själv. Och kanske är det just det som gör oss mänskliga. Att vi är kreativa även när vi tror att vi är objektiva. Att våra hjärnor är slarviga, känslosamma, nyfikna och formbara. Att vi ibland minns fel, men ofta minns rätt, men aldrig exakt. Att minnen förändras, och i takt med det förändras även vi. Och handen på hjärtat, skulle du verkligen vilja ha ett perfekt minne? Ett liv utan glömska, utan selektivitet, utan möjligheten att omtolka det som hänt? Knappast. Det vore som att ha en oändlig telefon som aldrig får slut på lagringsutrymme. Och vi alla vet vad som händer då. Man sparar allt. Precis allt. Till slut kan man inte ens hitta något i kaoset. Nej, glömskan är inte vår fiende. Den är vår hemliga superkraft.